«У тебе буде власна кімната, окрема, з телевізором, музичним центром, з усім, що тобі потрібно. Ти зможеш готуватись до занять, читати, слухати музику, запрошувати друзів». «Власна кімната?» Дмитро завагався. «Це звучало спокусливо. Власна кімната?» «Хіба погано? Ти закінчиш школу, вступиш до інституту, який сам обереш». Матимеш змогу вчитись, ніхто тобі не заважатиме. І мама нарешті поживе, як належить жінці, не буде щодня думати про шматок хліба. Згадай, як вона зводила кінці з кінцями останні роки. Ти, мужчина, Дмитре, подумай, хіба ти маєш право відмовляти мамі у цьому? Тітка Валя, як завжди красива, з незмінною хусточкою, скрученою джгутом до вкружлоба, Така крута і класна, була для нього величезним авторитетом ще з повзункового віку. Її він не міг відмовити ні в чому, а сумніватися в слушності її слів не смів тим паче. Дмитро насупив задля годиться густі темні брови шнурочком, звів їх на перенісці, знав, що так виглядає дорослішим, удав інтенсивну внутрішню роботу думки». Це завжди позитивно впливало на дорослих, особливо на вчителів. Він, мовляв, як дитина думає, аналізує. Витримав паузу, щоб не скидалося, наче він продав мамину свободу за ту свою власну кімнату з телевізором і музичним центром. Зітхнув, щоб ціна відповіді зависла на вищій позначці. «Гаразд, я погоджуюсь, хай живуть». «Тільки без весілля, бо я не піду». «Якого весілля, Дмитрику?» – здивувалася Валя. «Ну, з білою сукнею, з гостями, з вигуками і йоцькими. Мене нудить, як уявляю собі цю церемонію». Валентина засміялась. «Ти що, братан, мако клюну? Щось я не вкурю. Де це ти бачив, щоб жінка, в якої дорослий син, одягала білу сукню?» Де бачив? В кіно. Аж плювати хочеться. Дорослі люди, а поводяться, як дітлашня. Цілуються. Не хвилюйся. Думаю, білої сукні не буде. Фати, зеленого віночка і подібної дужні також. Твоїй мамі це подобається ще менше, ніж тобі. А от щодо поцілунків не обіцяю. Ти на повному серйозі вважаєш, що дорослим цілуватись заборонено? Звичайно. «Чого лизатись? Цілуються закохані. А хіба у стариків може бути любов?» «Ну, Дімеч, ти зовсім іще дитина. Валя зареготала, наче дивилась комедію злої де Фюнесом. «Признайся, сам хоч раз цілувався?» І Дмитро не тільки признався. Слово по слову. Він виклав своїй дорослій подружці всю історію з Бембі. Виклав усе. Зберіг у таємниці тільки зустріч з батьком. Він зовсім його не пам'ятав. Тільки обличчя з весільного портрета мами й тата у бабусиній спальні. Батько був вродливим, але дуже серйозним, наче й день весілля залишався партійним працівником і стежив, щоб не порушити правил поведінки. Не здатись занадто легковажним. А може цього виразу серйозності надавали окуляри? Дмитро ніколи не упізнав би першим цього літнього вже чоловіка. Батько зустрів його після уроків, коли однокласники-випускники веселою компанією вибігли зі школи. «Дмитре, ви мене?» Обернувся на своє ім'я не таке вже й поширене Дмитро. «Якщо ти Дмитро Роговський, то тебе». І тут йому отерпли ноги і застукотіло у вухах – так, ніби підняв занадто важку штангу. Скільки разів Дмитрик уявляв собі цю сцену, Скільки разів просив у високого неба, Щоб до нього хоч раз, хоч на годину, Прийшов батько. Хоч подивитись на нього, Хоч поговорити. Він же десь є, і він живий. І от він тут, біля нього. Цей чоловік із майже сивим волоссям, «У таких знайомих окулярах його батько?» Вони обійшлись без плаксивої сцени «Тату, це ти?»